A babák életükben először nyalják meg a citromot. Róluk néz videót percek óta. És ennél most semmi nem nyugtathatná meg jobban. Alakbarát francia saláta. Hozzávalók két TK porcukor. Erről eszébe jut az első szakács, aki indokalatlan érmével a nyakában pózol a szakácskönyve borítóján, egy hatalmas társ el a kezében, ami mellett cikcakosra szelt narancs fekszik. Abban a pillanatban annak a narancsnak érzi magát. Nem odavaló, érthetetlenül összekaszabolva, ízben nem párosítható, felesleges. Arra gondol, mit jelent a TK, hogy meddig nem tudta megfejteni ennek a rövidítésnek a jelentését, és csodálkozik, amikor világosá válik számára, hogy teáskanál. Teáskanál. Mennyire egyértelmű pedig, mégis nehéz kitalálni. Mint sokszor nehéz kitalálni dolgokat, például a tévépaprikáról se tudják sok esetben, hogy tölteni való. Az első tévészakácsot végül tárgyává teszik, aztán jönnek újabb tévészakácsok, először két vicces férfi, akik között működik a kémia, aztán ők is eltűnnek, és helyükre szigorú, szúrós szemű szakácsok jönnek, akik címlapokon árulják ki a magánéletüket, közben olcsó húst és grill reklámoznak, és luxus járgányokkal járnak. És aztán az emberek egyszerre sóhajtanak fel, és eszükbe jut az első tévészakács, aki még nem volt hiteltelen, mert ő tényleg szent meggyőződéssel szakkozta fel a narancsot a hatalmas társültön, nem pedig azért, mert rengeteg pénzt fizettek érte. A nők a tévében a kutyának csinálnak szülinapi bulit, ahova meghívják a kutya kutya barátait. A nők aztán elmennek a kutyaboltba, ahol sok pénzért ajándékokat vesznek a szülinapos kutyának. Majd a nők egy hatalmas, csontalakú tortát szelnek fel, de már nem emlékeznek rá, hogy azt a kutyáknak rendelték, vagy emberi fogyasztásra is alkalmas, ezért inkább nem esznek belőle. Aztán eléneklik a happy birthday-t, de a kutyák ebből végképp nem értenek semmit, és fura, csodálkozó tekintetekkel néznek a nőkre. Az apai nagyanyja minden délután beül a tévé elé, és nézi, ahogy egy brazil ültetvényes megostoroz egy fekete férfit, közben hangosan ordibál a képernyővel, lengeti a tenyerét, és azt üvölti, te mocskos szemét láda! A napokban ő is így üvölt a suhancra, aki a kapuban mögé áll, és megpróbálja kitépni a kezéből a telefonját. A suhanc nem tudja, hogy a gránitból készült gyűrű, amibe belecsúsztatja a középső ujját, úgy van a mobíjára ragasztva, hogy szinte odaláncolja a kezéhez a készüléket. A suhanc nem számít arra, hogy vele nem lesz könnyű dolga, hogy tőle nem lehet csak úgy elvenni azt, ami az övé. Akitől mindent elvesznek, attól nem lehet elvenni semmit. Annak nincs tétje, nincs kockázata sem. Az nem fél semmitől. A nagyanyja sem engedi, hogy elvegyék a gyerekét, pedig a másodiknak megnyomják a fejét szülés közben, majd nem csapolják le időben a vizet, ami elkezdi nyomni az idegeket, és a nyomás sérti az agy bizonyos részét. A gyerek egy öt éves szintjén marad, ma már 65 éves, és még mindig legúzik. A nagyanyjára gondol a kapuajban, miután azt üvölti az elszaladó suhanc után, hogy te rohadt szemétláda. Eszébe jut a brazil ültetvényes, ahogy üti a fekete férfit, és eszébe jutnak a kidagadó erek a nagyanyja homlokán. Az ő erei is épp úgy tagadnak. Érzi, ahogy megfeszül a nyaka. Tompa nyomást érez belül, azt hiszi, agyvérzést fog kapni, ahogy a nagyanyja is hajtogatja. Ja, a gyerekem mindjárt agyvérzést kapok. Ja, a gyerekem elvisz a mentő. Évekkel később, amikor már tinédzser. Nem hiszi el, hogy a demens, télvíz idején halloween megszökő nagyanyja ugyanaz a nő, aki szitte a brazil ültetvényest a tévében, akinek elég volt csak egy pillantással jeleznie, hogy valami nem tetszik neki, és mindenki vigyázba állt. Több éjjeli szökés után, amikor már veszélyt jelent önmagára, intézetbe adják. Ott hal meg, nem sokkal később, öntudatlanul. Amikor az apjával bemennek hozzá, nem ismeri fel. Összekeveri őt az anyjával, egyre csak az anyja nevét hajtogatja neki. Azt hiszi, a fia még együtt van az ő anyjával, hogy nem történt meg a vállás, hogy egyben maradt a család. Nem mondják ki, hogy az elméjének végleges leépülése akkor indul el, amikor az anyja elköltözik a családtól. Ezt a vádot sem az apja, sem a gyerekek nem merik kimondani, mert olyan végzetes bűnnek tartják, hogy nem akarnak róla tudomást venni. Végül a nagyanyja tüdőgyulladásban hal meg az intézetben. A temetésén a szomszédok rosszallóan néznek az anyjára, akinek ő úgy szorítja a kezét, hogy azzal is kifejezze, mennyire támogatja. A nagyanyját a nagyapja fölé temetik, és ő nem tud szabadulni attól, hogy elképzeli a koporsókat egymás felett. Hagynak ki vajon helyet, vagy közvetlenül egymásra helyezik a két földi por hüvelyt? Egy idő után elporlad minden, a koporsó anyaga is, és a testük maradványai összekeverednek, és örökké egyé válnak. Ilyesmiket képzel el korában, amikor még kiár a temetőbe a nagy szüleihez, és hangosan mesél nekik a történésekről, vagy csak sírdogál, és elmondja, mennyire elveszettnek érzi magát. Azt is észreveszi, hogy inkább a nagyapjához beszél, a nagyanyját még holtában semeri megszólítani. De a brazil sorozat végét azért elmeséli, hogy végül felszabadítják a lányt, hogy végül a lány felszabadul, boldog lesz, mert azt választja, aki a szívének kedves. Ma pedig ott tart, hogy már nem hisz a temetőkben. Nem hisz abban, hogy a halottak szellemei ott lennének az emlékhelyeik körül. Úgy hiszi, a halottak nincsenek sehol. A halottak csak eltűnnek, csak az emlékek vannak. De az emlékekkel nem lehet kezdeni semmit. Az újságírókat az érdekli a legjobban, hogy milyen ruha van a nőkön. Azoktól a nőktől, akik épp életük alakítását nyújtották a filmekben, vagy kiadták a legjobb szólóalbumukat, tőlük a diátadón egyre csak azt kérdezgették, hogy melyik tervező kreációját viselik. Aztán a legnevesebb magazinok rangsorolják a ruháikat, majd leírják, hogy nem volt épp a legelőnyösebb választás, vagy úgy tündökölt a híres tervező kreációjában, mint egy csillag. Leírják, hogy a férjével érkezett a gálára, és szerelmesebbek, mint valaha. Vagy hűvös pillantást váltott a férjével, biztosan válnak. És leírják, hogy smink nélkül a vörös szőnyegen micsoda bátor tett. Egyre csak azt hangoztatják, micsoda bátor tett smink nélkül ez maga a forradalom a kontúrozás világában. Aztán pedig azt ismételgetik, nem is úgy néz ki, mint a valóságban. Ó, oh, Istenem, nem is úgy néz ki, mint a valóságban. A barátnője arról mesél a vacsorán, hogy nem akar a férjével lefeküdni, de eljutott arra a pontra, hogy legalább már mással se. Ez utóbbit pedig fontos fejlődési fordulatként értelmezi, mert korábban volt arra példa, hogy megcsalta a férjét. Arról beszél még, hogy őt már csak a gyerek érdekli. Az összes figyelmét a gyerek tudatos nevelése köti le, minden elé őt helyezi, saját magát is beleértve. A gyerek hat éves és folyékonyan beszél angolul, amire pedig külön büszke, hogy az iskolában a spanyol nyelvet is fogja venni pluszban. Az iskolája speciális, felbecsülhetetlen tudást ad, és nem számít semmi a gyereken kívül. Ez utóbbit többször hangsúlyozza. A barátnője bevallja azt is, hogy vállalhatatlanul beszélnek egymással a férjével, és van olyan, hogy a gyerek előtt is elragadtatják magukat. Tudja, hogy a férjének folyamatosan vannak női, de ez őt egyébként nem érdekli, mert ő már ezen túl van. Ezt a kifejezést használja. Neki csak a gyerekfejlődése fontos. Az összes barátnője közül mindig ennek a barátnőjének volt a legvékonyabb a dereka, mert módszeresen koplal, és a koplálásairól részletesen beszámol. Az a taktikája, hogy egy falatot eszik mindenből. Egy falat pörkölt, egy falat sütemény, egy falat kenyér. Nem von meg magától semmit, de szigorúan csak egy falatot hajlandó ezekből lenni. Nem akar meghízni, a kövérségtől viszajog. A férje csak a vékonyságot szereti, a társaságban ezért mindig ő a legvékonyabb, de arról számol be, hogy a férjének sikerül nála is vékonyabb lányokat kifogni. Nem tudja, honnan szedi őket össze, bár szerint egy gazdag férfinak nem is kell nagyon megerőltetnie magát. Abba is beletörődik, hogy a férje nem szereti, és arra sem tudja a választ, hogy valaha szerették -e egymást. Annyi biztos, hogy a gyerek miatt maradnak együtt. A barátnőének a legvékonyabb a dereka. A gyereke már beszél angolul, a férje meg nem szereti. De legalább őse a férjét. És ez is valami. 330 forint egy darab pink lady. Pedig az a kedvenc almája. A Pink Lady olyan, mintha egy új amerikai rapper lenne, aki elvetemült jelmezben jelenik meg a medgálán. Például az egész testét vörösre festik, és kristályokkal rakják ki, hogy aztán az újságokban azt írják, korszakalkotó. Audrey Hepburn nem tudott volna mit kezdeni ezzel a korszakkal. Nagyon mai, harsogták a címek, de ő utálta ezt a szót. Nem szeretett semmit, ami nagyon mai. Miközben ő is nagyon mai volt. Nem volt benne szemernyisem a régiből. A testzsír százaléka 17,5, ami a normál tartományba esik. 30 kg izom van a testén, ami felső tartományos, ezért a gép izmosnak ítéli az alakját. A gép bizonyos rezgésekből mér, és megengedő a kalória bevitellel szemben, ugyanis többet engedélyez, mint az orvos. A gép azt állítja, napi 2200 kalóriát fogyaszthat, az orvos szerint elég csak 2000. Ha nem csinál semmit, meg sem mozdul, csak lélegzik, gondolkodik és csendben létezik, akkor 1500 kalóriát éget el egy nap alatt. Mindezt pedig nehezen képzeli el. Ahogyan azt is, hol helyezkedik el a testén 30 kiló izom? 10 kilót hízott tavaly óta. Ebből legalább 5 kiló az izom, amit magára épített. Úgy edz, mint korában, amikor tetszik neki a tesi tanár, és megtanul futni, hogy az vigye magával futóversenyekre. Azon belül is a hosszú távot választja, mert akkor sokáig kíséri a tanár biciklivel, aki így méri az időt. A tanár nem tudja, hogy szerelmes belé, és később összejön egy másik diáktársával, akitől végül nem születik gyereke, mert a lány elhagyja. Tínédzser korában sokkal szikárab testalkat, nincs rajta ennyi izom, mondjuk ennyi háj se. A testéből 17%-a zsír, az jelentős mennyiség. Hiába mondja a tömegindex, hogy az még a normál tartomány nem hisz neki. És az orvosnak se hisz. Az orvos, aki most itt ül vele szemben, kifejezetten vékony testalkatú. Ő biztos nem zabál esténként éttermekben, hanem otthon főz. Hat után már nem eszik, a moziban nem kérd sajt sajtszószal, és leméri a kinoát. Ne bízz olyan emberben, aki leméri a kinoát. Ez dúdolgatja a fejében, amíg hallgatja az orvost, közben mosolyog. Próbál viccelni, hogy elterelje magáról a figyelmet. Örülne neki, ha most épp nem az ő testéről lenne szó. Szívesebben ülne itt és beszélgetne az orvos testéről, aki megoszthatná vele, hogyan őrzi meg az alakját. A doktornő bekéri a kórelőzményeit. Ő meg akkora a hoz magával, mint a tíz évre nyúlna vissza a bűnlajstroma. Bűnlajstrom. Végül is. Öt műtét, két turnus kemó és sugár, Számtalan katéterezés, stóma után nevezhetjük az egészet bűnlaistromnak. Az egészet megette a fene. De a doktornő azzal folytatja, hogy reggelente keverjen utifűmaghéjat a turmixába. Egyen több rostot, és ne fogyasszon annyi zsírt. Kérdi, hogy mi számít kevés zsírnak. Az orvos mondja, hogy étkezésenként félkanál. Elkerekedik a szeme, és eszébe jut a karácsonyi libamája, aminek úgy szól a receptje, hogy végy egy kiló liba zsírt és amikor megdermed, akkor úgy keni a vaskos kenyérre, mintha nem lenne holnap. Na, az nem fél kanál. A nem lenne holnap, legalább egy egész kanál, hanem kettő. A vizsgálat után másnap ebédre ribájztéket rendel, és arra gondol, most jól kiszúr az orvosával. Majd betart mindent, majd szépen elosztja a tányíron a makrókat. Feláll az étteremben, és torka szakadtából üvölteni kezd. Magyarázza már el végre valaki normálisan, hogy mik azok a makrók! Mindenki bámul. Visszaül a székre, és hirtelen magához tér. Ezt az előbb nem is tette meg, így sosem viselkedne egy étteremben. A Ribáit kis kevert salátával kérte, a sült krumplit visszaküldte, a zsír kicsivel több, mint félkanálnyi. Próbálja ki, hogy nem eszik három hónapig sajtot, mondta az új orvosa. Hirtelen gyűlölni kezdi a nőt. Az a hírem, hogy allergiás a tejre. Melyikre? A tejre és mindenre, ami tejből készült. Beleértve a sajtokat is? Beleértve a sajtokat is. A vékony kisnő semmiről nem tehet. Ő csak megtanulta az egyetemen, mik azok a makrók, nem kell szívből rühelni. A séfek kertekből főztek. Az éttermekbe innen szállították be az alapanyagokat. Minden organikus lett, és csak a gazdagok ehettek ezekből az ételekből. Miközben emberek milliói éheztek, néhány kiváltságos, szuvidált homárt vacsorázott halványpink virágokkal. Ő pedig szegény akart maradni. Az emberek már csak magukat fotózták, nem készítettek többé képeket a természetről, mert nem volt többé természetes környezetük. Nem fotózták le az ételeiket, mert nem főztek, hanem kapszulákat kapkodtak be, amelyek még emlékeztették őket a szték Aztán megálltak a gyönyörű hidak kőoroszlános lábainál, és maguk felé fordították a kameráikat. Az utánuk következő civilizációknak pedig nem maradt fotója az ételekről és az építményekről. A férfi nyitva hagyja az ajtót, a pára kiosan a fürdőből, a hideg bekúszik a résen. A tükörben újra meg tudja nézni magát. Csugd be, fázom! kiált a férfi után, ő pedig visszalép, bedugja a fejét a nyíláson, és őt nézi. Ahogy törli a mesztelen testét, az apró redőket a hasán, ahogy a lába közé ér, ahogy lehajol, és összesűrösödnek a hurkái. Olyan szép vagy, mondja a férfi. Ő pedig mosolyog, és kihúzza magát. Csigolyáról csigolyára göngyölíti fel a gerincoszlopát, mint egy rendes szűnyeget alapos nyújtás után. A végén kiegyenesedik, mint egy pálmafa, a levelei árnyékot vetnek a törzsére, amely vaskos és erőteljes, nem lehet kicsavarni. A férfi mögé lép és megöleli hátulról, a hurkáid gyurmázza, finoman veszi a kezébe. A hegénél végig simítja az érzékeny, másszínű bőrt. Húsos redők a mellei alatt. Belekapaszkodva a férfi megcsókolja a nyakát. Még egyszer mondja, olyan szép vagy. Lassan kezdi elhinni. A kádból közben ütemesen csorog le a víz. A hajcsomói eltorlaszolják a lefolyót. Hiába öntötte bele nemrég a súlyos lefolyó tisztítót, nem oldja a nehéz hajat. Egy ember haja meddig él még a halál után? Ez jut eszébe, mert valahol egyszer azt olvasta, az mállik szét legutoljára a csontok után. A hormonális változások miatt rengeteg haja kihullott az elmúlt években, a kemúk után sűrű volt és göndör, most arra ebből alig maradt valami. A komplet hajkoronája a kádmedrében ül, egy láthatatlan helyen, amire senki sem kíváncsi, ahová senkinek nem érel a keze, ahol rovarok és csótányok sem lebzselnek. És most elgondolkodhatna, hogy a csótányok a rovarok fajtájához tartoznak-e, de ennyire nem számítanak. A férfi visszalép, becsukja az ajtót, a pára újra meleg burkolatot van a libabőrös teste köré. Biztonságban érzi magát.